Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Меч Шаннари. Розділ сьомий. Щій прокинувся наступного дня після полудня. Юнак лежав на спині у високій траві. Яскраве сонячне світло падало в його напіввідкриті очі з пекучою різкістю. З минулої ночі він міг пригадати лише те, що вони з Фліком загубили Мендьона у Блек Оукс. Юнак піднявся на лікті, сонно озирнувся і побачив, що він зараз у відкритому полі. Позаду страшні чорні дерева. Отже, загубивши Мендьона, він якимось чином знайшов дорогу крізь жахливий ліс, а потім Відпав від виснаження. У його свідомості все було як у тумані. Щі навіть не уявляв, як він дістав сил завершити похід, як вирвався з нескінченного лісу та знайшов вкриту травою низину, на яку зараз дивився. Проте він все ж протер очі і задоволено зітхнув, знаходячись під теплими сонячними проміннями. Уперше за кілька днів здавалось, що анарські ліси дуже дуже близько. Раптом він згадав про фліка і з тривогою озирнувся у пошуках брата. Через мить він помітив кремезну сплячу фігуру за кілька ярдів. Щі повільно піднявся на ноги і неквапливо потягнувся, щоб знайти рюкзак. Хлопець нахилився і порився там, аж поки не знайшов мішечок із ельфійським камінням, що його заспокоїло. За рюкзаком у руках він підійшов до сплячого брата і обережно поштурхав його. Флік неохоче заворушився, явно незадоволений тим, що хтось порушує сон. Щі довелося кілька разів потрусити брата. Перш ніж той неохоче розплющив очі й кисло примружився. Побачивши фі, флік сів і озирнувся. — Гей, ми встигли! — вигукнув він. — Але я не пам'ятаю як. Після того, як ми загубили Меньона, я взагалі нічого не пам'ятаю. Тільки кроки і кроки, аж поки не виникло відчуття, що зараз відваляться ноги. Щі посміхнувся на знак згоди і поплескав брата по спині. Юнак був неймовірно вдячний брату. Вони пройшли стільки труднощів і небезпек, а Фліп усе ще міг посміхатись. Раптом накотила хвиля любові до брата, який хоч і не був кровним, але все ж найкращим другом. «Ми це зробили!» – сказав він. — І впораємося з рештою шляху, якщо ти, звісно, встанеш. Флік похитав головою з удаваним незадоволенням, а потім важко піднявся на ноги. — А де Меньон? юнак запитально глянув на щі. — Загубився, і я не знаю, де. Флік відвів погляд, відчуваючи тугу брата. Але все ж він не бажав зізнатись навіть собі що їм гірше без принца. Він інстинктивно не довіряв Мендіну, але Горець врятував йому життя, і Флік не має права про це забувати. Юнак подумав про це ще хвилинку чи трохи більше, а потім легенько поплескав брата по плечу. «Не турбуйся про цього бешкетника! Він обов'язково знайдеться! Як завжди, не в той час і не у тому місці!» Щі кивнув, і розмова швидко перейшла до поточного завдання. Вони обговорили, що найкращий план – це пройти на північ до Срібної річки, яка впадає в райдужне озеро, і йти по ній вгору за течією до Анара. Якщо пощастить, Меньян також піде за річкою і наздожене їх за кілька днів. Братини сумнівались, що йому вдасться вийти з Блэк Оукс, в якийсь момент знайти їхній слід і піти по ньому. Ши не хотів залишати його тут, але розумів, що будь-яка спроба пошукати його там призведе лише до поганих наслідків. Крім того, небезпека, з якою вони зіткнуться, якщо їх знайдуть носії черепа, значно переважала будь-які ризики, з якими міг зіткнутись Меньйон, навіть у тому лісі. Нічого не лишалось, як продовжувати шлях. Пара швидко йшла зеленою тихою низовиною, сподіваючись досягти Срібної річки до ночі. Полудень вже пройшов, і вони не знали, скільки треба ще пройти. За сонцем, як дороговказ, вони відчували себе більш впевнено у своєму становищі, ніж у туманних межах Блек Оукс, де вони покладались на власне ненадійне відчуття напрямку. Вони вільно розмовляли, освітлені сонячним світлом, якого не бачили дуже багато днів. І, поки брати йшли, дрібні тварини та високолітні птахи розлітались та розбігались від їх появи. Одного разу ще сталося, здалося, що він побачив маленьку згорблену фігуру старого чоловіка десь на сході, який повільно віддалявся від них. Але в такому світлі і на такій відстані в цьому не можна було бути впевненим, тож він переконав себе, що це лише ввижається. Флік нічого не бачив, тож про цей випадок швидко всі забули. Лише у сутінках їм явився самотній, тонкий як стрічка потік води, який вони швидко впізнали як легендарну Срібну річку, джерело дивовижного райдужного озера на заході та тисячі історій про пригоди. Говорили, що існує легендарний король Срібної річки, чиє багатство та могутність неможливо описати, і чия єдина турбота – слідкувати, щоб води великої річки текли вільно, і вода була чистою для людей і тварин. Мандрівники його бачили не часто, але все ж розповідали історії, що той завжди приходив на допомогу або щоб покарати негідників. Побачивши річку, щіт та флік змогли лише сказати, що вона дуже гарна в тьмяному світлі, а ще, як випливало з назви, срібна. Не можна було побачити, наскільки прозора вода, тому що сонце вже сіло. Але, зробивши декілька ковтків, брати виявили, що вона достатньо чиста для пиття. Потім вони знайшли невелику галявину, вкриту травою, на південному березі річки, під розлогим укриттям двох широких старих кленів. Ідеальне місце для ночівлі. Навіть короткий похід того дня втомив їх, і брати воліли не ризикувати рухатись в темряві по відкритій місцевості. Запаси майже закінчились, тож після вечірньої трапези їм доведеться шукати їжу. Ця думка була особливо невтішною, тому що єдиною зброєю, яку вони мали, це короткі та вкрай неефективні мисливські ножі. Єдиний лук був у менюна. Вони мовчки з'їли останні запаси, не використовуючи при цьому вогонь, щоб не привертати до себе зайвої уваги. Місяць був наполовину повним, а ніч безхмарною. Тож тисячі зірок безмежною галактикою сяяли сліпучо-білим та фарбували траву у моторошний темно-зелений колір. Коли вони поїли, щі звернувся до брата. Ти вже роздумував про нашу подорож, нашу втечу з дому. Я маю на увазі, що ми взагалі робимо. Смішно, чути від тебе таке питання. Коротко відповів Флік. Щі посміхнувся та кивнув. Скоріше за все, так. Але я сам собі все це виправдовую. Це, до речі, дуже непросто. Точніше, я вірю у більшу частину того, що розповідав Аланон. «Про небезпеку для спадкоємців меча. Але яка користь від того, що ми сховаємось в Анарі?» «І цей спадкоємець Брон, він докладає дуже багато зусиль, щоб знайти спадкоємців дому ельфів. Чого він хоче? Що це може бути?» Флік знизав плечима і кинув у камінчик у швидку течію річки. Його власний розум заплутався» і був не здатен запропонувати жодної розумної відповіді. «Можливо, він хоче показати усім свою силу?» Невиразно припустив він. «Тобто хіба не кожен, у кого є хоча б трохи влади, це робить?» «Погоджуюсь», – сказав Ші, думаючи, що саме ця особлива форма жадібності привела раси у цю точку історії. У момент, коли після довгих, запеклих воєн знищено майже все життя, минули роки після останньої війни, і поява окремих громад, здавалось, було відповіддю на довгі пошуки миру. «Як гадаєш, що будемо робити, коли дійдемо куди треба?» «Алланон розповість?» – нерішуче відповів брат. «Аланон не буде вічно вказувати нам, що робити», – швидко додав Щі. «Крім того, я досі не впевнений, що він розповів нам всю правду про себе». Флік кивнув на знак згоди, згадавши першу жахливу зустріч із Велетнем, який підняв його як ганчаряну ляльку. У історика була поведінка людини, яка звикла до того, що все на світі відбувається так, як хоче вона. Хлопець здригнувся, коли пригадав першу зустріч з носієм черепа і з якимсь сумом підмітив, що Аланон врятував його. «Я не впевнений, що хочу знати правду про Аланона. Я навіть не впевнений, що її зрозумію». Пробурмотів флік. Ще вразився цим коментарем, та повернувся до освітлених місяцем вод річки. «Так, для Ланона ми, здається, мурахи», – визнав він. «Але з цієї миті я нічого без причини робити не буду». «Може й так», – донісся до нього голос брата. «А може й є». Його голос зловісно стих у тихих звуках ночі та річки. Щі вирішив не продовжувати це обговорювати. Мандрівники вмостились і швидко заснули. Їхні втомлені думки мляво перетворювались в яскраві барвисті сни. У безпечному вимірі фантазій їхні втомлені розуми могли розслабитись та звільнити приховані страхи завтрашнього дня, щоб підготувати власників до наступного дня. І от неминучий, гризучий привид побоювань Непомітно проник у їхні сни, і там сидів і чекав, усміхаючись ненависно. Сплячі брати поривчасто хитались, не в змозі позбутися присутності цього страхітливого привиду, що глибоко вкорінився в них. А потім брати відчули тінь попередження, яка випромінювала особливий запах страху. І це змусило обох прокинутись в одну й ту саму мить. Сон зник, а повітря наповнилось суворим, морозним божевіллям, що міцно тримало їх і стискало. Брати миттєво впізнали це відчуття, і в їхніх очах заселилась паніка. Вони сиділи нерухомо та вслухались у беззвучну ніч. Минали хвилини, нічого не відбувалось. Вони сиділи нерухомими, напружували свої почуття у пошуках звуків, які, як вони знали, мали бути. А потім жахливий ляскіт великих крил змусив поглянути на відкриту річку. Брати побачили, як величезний, мовчазний силует носія черепа летить в їхню сторону. Вони завмерли від жаху, не в змозі навіть думати, вже забувши про те, що можуть рухатись, і просто спостерігали, як істота скорочує відстань між ними. За кілька секунд чудовисько їх відчує, вже пізно тікати і ховатись. Щі відчув сухість у роті і згадав про ельфійські камені, але його розум за він просто сидів паралізований поруч із братом і чекав свого кінця, який не прийшов. Саме тоді, коли здавалось, що носій черепа їх знайшов, спалах світла з іншого берега річки привернув увагу монстра. Він розвернувся і полетів у бік світла, але з'явилось ще одне трохи нижче, потім ще одне. Чи, можливо, братам вижалось Монстр летів стрімко. Розум підказував йому, що пошуки нарешті закінчились. Але він не міг досягти джерела світла. Раптом щось спалахнуло, лише для того, щоб зникнути зі швидкістю кліпання ока. Скажена істота кинулась в той бік. Таємниче світло спалахнуло знову. Потім ще раз. Воно з'являлось все далі й далі від берега, уводячи за собою чудовиську. Братам нічого не лишалось, окрім як мовчки дивитись, як літюча тінь віддаляється від них. Юнаки знову наблизились до смерті і знову уникли її фатального дотику. Вони сиділи і слухали, як змішані звуки комах і тварин повертаються до життя ночі. Минуло кілька хвилин, стало легше дихати. Вони розслабились, пересіли більш вільно. І врешті-решт вони подивились один на одного з враженим полегшенням. Але перш ніж хтось із них встиг вимовити хоча б одне слово, таємниче світло знову спалахнуло. За кілька сотень ярдів позаду них, потім зникло Спалахнуло ближче, ніж раніше. щі та флік з подивом спостерігали, як воно рухалось до них. Через кілька хвилин перед братами постала постать старого чоловіка, згорбленого, одягнутого у одяг лісника. Його волосся виблискувало сріблом під зірками, а обличчя було обрамлене довгою білою бородою акуратно підстриженою і причесаною. Біле світло у його руці яскраво горіло, хоча в центрі не було й натяку на полум'я. Раптом воно зникло, і з'явився якийсь циліндричний предмет, який стискав вузловатою рукою старий. Він подивився на них і посміхнувся, вітаючись. Ще тихо подивився на старе обличчя відчуваючи, що цей стариган заслуговує на повагу. «Світло!» – нарешті промовив Щі. «Але як?» «Це лише іграшка людей, які давно померли!» Голос проплив рівним шепотом у прохолодному повітрі. «Людей, які зникли, як ця зла істота!» Після цих слів він вказав у бік померлого носія черепа, тонкою зморшкуватою рукою, яка здавалось висіла вночі, як крихка гілка сухого дерева. Щі за сумнівом подивився на монстра, не знаючи, що робити далі. «Ми йдемо на схід!» – раптово випалив флік. «До анарм!» – перервав його старий, киваючи літньою головою. Зморшкуваті очі дивились то на одного брата, то на іншого. Раптом старий пройшов повз них до берега річки, повернувся до юнаків і жестом попросив тих сісти. Ші та флік зробили це без вагань, а потім відчули, як сильна втома охопила їхні тіла, їхні очі раптом закрились. Спіть, мандрівники, юні, щоб скоротилась ваша дорога. Голос ставав все сильнішим у їхній свідомості, більш владним. Вони не могли встояти перед відчуттям втоми, таким приємним і гостинним. Тож слухняно витяглись на м'якому трав'янистому березі. Постать почала перетворюватись на щось нове. І крізь розпливчасті затуманені очі і напівзаплющені повіки було видно, що дідусь морочує. Одяг також змінювався. Щі почав злегка бурмотіти, намагаючись не вснути. Але через мить брати спали. Сни перенесли юнаків у забуті вже дні сонячного світла і щастя в тихому домі, який вони покинули безліч днів в тому. Знову вони йшли дружніми кордонами лісу Дулн, плавали в прохолодних водах могутньої річки Раппагалладран. Страхи, турботи, життя змались миттєво. Вони рухались через лісисти пагорби та долини сільської місцевості зі свободою, якою ніколи не відчували. У вісні вони ніби вперше доторкались до кожної рослини й тварини, птахи й комахи, з новим розумінням їх як важливих живих істот, навіть маленьких і незначних. Вони неслись, мов вітер, відчуваючи запах свіжості землі. Вони бачили красу життя. Увесь калейдоскоп кольорів і запахів долинав до них. Звуки неба. Та тихої місцевості. Забулись довгі, важкі дні подорожі, вкритими туманом-незовинами клет. Забулась темрява Блек Оукс, божевілля нескінченних велетенських дерев, що ховали їх від сонця й неба. Забувся і туманний прибит, і носій черепа, що переслідував їх постійно і невпинно. Мешканці долини перебували у світі без страхів і турбот, і ніби дивились на веселку після раптової сильної бурі. Брати не знали, скільки вони перебували у світі снів, і не знали, чи трапилось з ними щось за цей час. Коли вони розкрили очі, то зрозуміли лише те, що знаходяться не на березі Срібної ріки, вони відчували себе у безпеці. Коли ши протер очі, то побачив навколо людей, які чекали на щось. Юнак повільно піднявся на одному лікті і побачив купку маленьких людей, які стояли навколо, схвильовано схилившись. Звідкилязь виринула висока, владна постать у широкому одязі, яка поклала широку руку на його тонке плече. «Флік?» – злякано позвав він, потираючи сповнені сну очі однією рукою, примружившись, щоб чіткіше бачити постать, що підійшла. «Тепер ти в безпеці, ще. «Це Анар!» Юнак кліпнув очима, спробував підвестись, але широко рука ніжно притримала його. В очах почало ясніти. Хлопець побачив напівпідведену постать брата поруч з собою. Напевно, він щойно прокинувся. Довкола приземкуваті товсті фігури. Точно, дворфи. Очі ще пізнали обличчя фігури, яка стояла поруч, і зупинились на блискучій кольчузі. Подорож до Анара закінчилась. Вони знайшли Калгейвен та Балінора. Меньйон Лін не вважав, що цей останній етап подорожі буде таким простим. Коли він уперше зрозумів, що загубив двох друзів, то запанікував. Він боявся не за себе, а за Омсфордів, які самі навряд чи вийдуть з Блек Оукс. Він їх кликав безнадійно, наосліп спіткався у темряві, аж допоки голос не просів. Але врешті принц був змушений визнати, що пошуки за таких умов марні. Він продовжував йти по лісу, втішаючи себе обіцянкою, що знайде їх при денному світлі, і вийшов на луки лише перед світанком. Тоді він ще не знав, що вийшов трохи південніше від сплячих братів. Його витривалість була доведена до межі. І сон дуже швидко охопив принца. Меньйону здавалося, що він проспав дуже довго. Але насправді він прокинувся лише через кілька годин після того, як щита та Флік почали подорож до Срібної річки. Меньйон вважав, що знаходиться на значній відстані на південь, від точки, куди прямувала група. Тому він вирішив йти на північ, і спробувати наздогнати супутників, перш ніж побачить річку. Якщо ж він їх не зустріне, то доведеться визнати, що брати заблукали в лісовій плутаниці. Горець поспішно накинув легкий рюкзак, поклав на плече великий ясеновий лук і мечлія, а потім почав марш на північ. Він йшов швидко шукаючи очами будь-які ознаки проходу людей, тільки у сутінках він помітив, що хтось йде у напрямку срібної річки. Принц виявив, що цьому сліду кілька годин, але не було ніякої можливості зрозуміти, хто ці мандрівники, тож принц поспішно пішов у напівтемряві, сподіваючись застати там братів, коли вони зупиняться на ніч. Він пам'ятав про носія черепа, що шукав їх, але все ж відкинув свої страхи. В будь-якому випадку це прорахований ризик, на який він мусить піти, якщо хоче бути корисним своїм друзям. Незадовго до того, як сонце повністю сховалося за горизонт, Мендьон побачив фігуру на схід, яка рухалась в протилежному напрямку. Мендьон покликав її. І ця фігура, здається, налякалась і спробувала відійти. Принц швидко побіг до мандрівника, запевняючи того, що не має на меті нічого поганого. Фігурою виявився чоловік, який продавав кухонний посуд у віддаленні села та родини в цих низинах. Горець його неабу як налякав. Мендіон поспішно пояснив що не хоче нічого поганого, просто шукає своїх друзів, з якими він розлучився під час подорожі через Блек Оукс. Це виявились не найкращі слова для наляканої людини, яка переконалась, що незнайомець божевільний. Горець думав сказати, що він принц Лія, але швидко передумав. Зрештою торговець розповів, що бачив двох мандрівників, які підходять під загальний опис здалеку, раніше вдень. Мендіон прийняв відповідь, побажав доброго вечора торговцю, який, вочевидь, був радий, що його так легко відпустили, і поспішно побіг на південь, у затишну темряву вечора. Але було надто темно, щоб шукати сліди друзів, тому треба було розбити табір. Горець знайшов пару великих сосен, які здались найкращим доступним притулком. Він скинув рюкзак і зброю під одне з дерев і заповз під прикриття низькозвисаючих гілок. Потім він з'їв останні запаси, думаючи, що друзі зіткнуться з такою ж нестачою їжі в наступні дні. Проклинаючи вголос нещастя, яке їх розлучило, він неохоче загорнувся у легку ковдру, та швидко заснув, оголивши великий меч. Про всяк випадок. Наступного дня Мендіон прокинувся вже з новим планом. Якщо він перетне ці землі на північний схід, йому буде набагато легше наздогнати друзів. Принц був впевнений, що вони слідуватимуть берегом Срібної річки, тож їхні шляхи перетнуться трохи далі. А також він плекав надію побачити якусь дичину, яка може стати м'ясом для вечері. Йдучи, він свистів і співав. Худе обличчя було розслабленим і веселим від перспективи воз'єднання зі своїми товаришами. Він навіть міг уявити тупе недовір'я на суворому обличчі Фліка, коли той побачить його повернення. Він йшов легкими довгими кроками які швидко і рівномірно долали відстань. Принц розмірковував про останні події. Він мало знав про історію великих воєн і правління Ради Друїдів, таємничу появу так званого володаря чорнокнижників та його поразку від об'єднаної могутності трьох націй. Найбільше непокоїло горця майже повне незнання легенди про меч Шаннари – легендарну зброю, яка протягом багатьох років була символом свободи, який тепер належав напівлюдині, напівельфу, сироті по народження? Ця думка була настільки абсурдною, що Горець навіть не міг уявити собі щі в цій ролі. В цій історії чогось не вистачало, чогось основного у всій головоломці великого меча. А ще Мендіну здавалося, що він бере участь у цій пригоді не лише заради дружби. Флік у цьому мав рацію. Навіть зараз він не був упевнений, чому зголосився на цю подорож. Він знав, що робить менше, ніж повинен принц Лія. Він знав, що недостатньо інтересується своїми людьми. Він ніколи не намагався зрозуміти важливі проблеми справедливого правління в суспільстві, де єдиний закон – це слово монарха. І все ж Меньйон відчував, що по-своєму він такий же хороший правитель, як і будь-який інший. Щі вірив, що він – чоловік, на якого варто рівнятися. Можливо, і так, думав він бездіяльно. Але його життя до сьогоднішнього дня складалось з однієї довгої низки жахливих переживань які не принесли жодного конструктиву. Гладка, вкрита травою низовина змінилась нерівною, безплідною місцевістю. Меньйон із занепокоєнням дивився вперед, шукаючи вказівок на більш рівну дорогу. Він йшов далі, свідомо і впевнено, не звертаючи увагу на нерівність землі. І, мовчки дорікаючи собі за те що вирішив війти цим шляхом. А потім він уловив звук людського голосу. Кілька секунд Горець уважно прислухався, але більше нічого не почув і переконав себе, що це лише вітер і уява. От тільки за мить знову жіночий, чистий голос, тихо співає десь попереду. Він пішов швидше, гадаючи, чи не обдурюють його вуха. Але голос ставав голоснішим. Невдовзі гіпнотичний звук співу заповнив повітря веселою, майже дикою безтурботністю, яка досягла найпотаємніших глибин розуму горця, закликаючи його стати таким же вільним, як і пісня. Майже в транці він неухильно йшов далі, широко посміхаючись образам, які викликали перед ним ці щасливі слова. Звичайно, він задавався питанням, що робить тут жінка, замилі від будь-якої цивілізації? Але пісня розвіювала всі сумніви. На вершині особливо крутої височини, дещо вище за навколишні пагорби, Меньйон знайшов джерело пісні, яке сиділо під маленьким покрученим деревом, і з довгими вузлуватими гілками, які нагадували коріння верби. Молода дівчина, дуже гарно. Вона, вочевидь, відчувала себе вдома на цих землях, оскільки співала яскраво і не звертала увагу на тих, кого міг привабити звук її голосу. Принц не приховував свого наближення, а йшов прямо до неї, ніжно посміхаючись. Вона усміхнулася у відповідь, але не підвелась і не привітала його, а продовжувала наспівувати. Принц Лія зупинився за кілька футів від неї, але дівчина швидко підманила його підійти ближче та сісти поруч, під деревом дивної форми. Саме тоді в глибині його душі здригнувся маленький нерв, якесь шосте почуття яке не було зачароване яскравою піснею. Саме цей інстинкт задавав питання, чому молода дівчина запросила незнайомця сісти разом. Тут увімкнулась, мабуть, вроджена недовіра мисливця до всього, чому в природі не місце. І саме тому горець зупинився. Оцю ж мить дівчина та пісня зникла. Залишивши Ментьона обличчям до дивного на вигляд дерева на безплідному узвишші, на секунду принц завмер, не в силах повірити в те, що щойно побачив, а потім поспішно розвернувся назад. Пухкий ґрунт навколо них розкрився і випустив важке скупчення товстих вузлуватих коренів, які щільно обвили щиколотки юнака, притримавши його. Меньйон намагався вирватись, але було неможливо позбутися чіпких коренів. Він підвів очі і побачив, що дерево раніше нерухоме. Наближається до нього, протягуючи свої кінцівки, на кінчиках яких маленькі, але смертоносні на вигляд голки. Меньйон одним рухом скинув рюкзак і лук та оголив великий меч усвідомивши, що дівчина та пісня – лише ілюзія, яка перевертає до цього зловісного дерева. Він почав підрубати коріння, яке зв'язувало його ноги, але робота йшла повільно, оскільки не було можливості гарно розмахнутися. Горця охопила паніка, коли він зрозумів, що не зможе вчасно звільнитись, але він відкинув страх. І вже після наближення дерева він розмахнувшись і люто відрубав кілька кінцівок монстра, які його схопили. І наступним ударом треба влучити якийсь нервовий центр, якщо він хоче знищити чудовисько, Але дерево почало тримати його на відстань, осипаючи крихітними голками. Багато з них промахувалися а деякі нешкідливо відскакували від важкої туніки та черевиків, інші ж кололи по відкритій шкірі рук та голови. Меньйон спробував змахнути холки, але відчув, як ті зламались та залишились кінчиками в його шкірі. Принца почала огортати повільна сонливість. Його нервова система німіла. Горець одразу зрозумів, що в голках якась отрута призначена для того, щоб приспати жертву та зробити її безпорадною. Він спробував боротись з цим відчуттям, а через кілька секунд припинив, визнаючи, що дерево перемогло. Але дивовижно те, що смертоносна рослина, здається, завагалась, потім трохи відступила. Знову готуючись до атаки, принц почув повільні та важкі кроки. Він не міг повернути голову, щоб побачити, хто прийшов, але глибокий басовитий голос попередив, щоб він лишався нерухомим. Дерево замахнулось для удару, але за мить до випуску смертоносних оголок його знищивною силою вдарила величезна булава. А потім дерево нахилилось і повалилось. Вочевидь поранене, воно намагалось підвестись і відбитись. Меньйон почув звук тятиви і побачив довгу чорну стрілу, що встромилась глибоко в товстий стовбур. Коріння навколо миттєво ослабло і занурилось в землю. Дерево ж здригнулось і посипало голками в усіх напрямках. Через кілька секунд після тріпотіння дерево завмерло. Все ще одурманений голками, Меньйон відчув, як руки рятувальника схопили його за плечі і примусили зайняти положення лежачи. А широкий мисливський ніж підрізав кілька коренів, що до сих пір зв'язували йому ноги. Його рятівник був одягнений у зелено-коричневий одяг лісника. Дворф. Трохи високий для своєї раси, можливо більше п'яти футів, з невеликим арсеналом зброї, прикріпленим до широкої талії. Він дивився на Меньйона і хитав головою. «Ти, напевно, не тутешній, щоб робити таку дурницю?» Дорікнув він принцу глибоким голосом. «Ніхто у своєму розумі не грається з сиренами!» «Я злія. Йду на захід». Спромігся видихнути Меньйон. Його голос дивно звучав для власних вуг. «Горець, я міг би здогадатись». Дворф сам собі засміявся. Ну, не хвилюйся. Кілька днів у нас, і все буде добре. Ця отрута не смертельна, якщо, звісно, її лікувати. Цим і займемось». Він знову засміявся і повернувся, щоб забрати булаву. Кінець 7 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо бажаєте до них долучитись, то в описі є посилання. Почуємось!